Salme 114 Da Israel dro ut av Egypt, Jakobs hus fra et folk som taler du uforståelig, ble Juda hans hellige sted, Israel hans storslagende rike. Havet så det og la på flukt. Jordan begynte å vende tilbake. Fjellene sprang omkring som værer, høydene som lam. Hva skjedde med deg, du hav, så du la på flukt? Du, Jordan, så du begynte å vende tilbake. Dere fjell, så dere begynte å springe omkring som værer. Dere høyder som lamm. Vri deg smerte, du jord, på grunn av Herren, på grunn av Jakobs Gud, som forvandler klippen til en sivgrod dam, en flintar klippe til en vannkilde.